ainbat aldiz baldintzapeko askatasun eskaerari uko egin dio auzitegiak zergatik aldatu du orain iritzis maritsu E, ahazoi dezberdinak daude, baina egia da ah, ahazoi horien eh, bagneen hula ez eh, zenbat urte daramatzatek hartzelan, hori tamabi urte daramatzate, jakin behar da, eta argumentu hori argi gelitzen da erabakian. E, e, espainian e, beraien kondena bete banin bat zuten hori tamariko kondena bat zutela, hori agertzen da argiki erabakian. E, gero baita ere, kontestu politikoa hor dago, eh? e, markatzen dute ere. Hau da, azken duteetan e, e, mm. um, izan ditugun e, aldaketak. Izan, hori, sueten arekin eta gero ahmarabetzia eta gero erakundaren disoluzioa. Eta baita ere, uh, nola ez, e, autetxiek dituten e, babesa, eskaera horietan horrek e, progatzen duelarik beaien askatzea ez duela inundik ere orden publikoaren kontrako erasorik ekariko. Jakinnik eta janeko beraz eh, askatze bat izan genuen badu bi urte eta argiki geldiitu da e, eztura inungo arazorik ekarri. Hau gehi eh, argumentu pertsonal batzuk, eh, proiektua, eh, barde aneginituzten idarrak eta barra zioiek, ba, horrek ekartzen du, barro erabaki eh, positiboa. Hemendik aitzina, gailu elektronikoen kontrolpean izanen dira bi preso politikoak, zemar denboraz, iraunen du EPE horrek? Ba ez, da, ez da askatze bat, eh? entzun izan dut, hainbat lehutan askatze bat dela, ez da askatze bat. E, urte batez etxean kartzenan e, izango dira, hau da eskuntura izango dute. Eta gero, epe hori ongi pasatzen mani ma da, beste hama urtez hainbat baldintzak respetatu barko dituzte. Eta hama urte horiek eta gero, balintzak guztiak ongi respetatuak balin bat dira, hor aske gelituko dira. Eta hama urteko epe bat. Bestalde, Mikel Carrera, preso politikoa ere, Frantzian betetzen ari da biziosoko zigorra, beretzat bali zanen da, epa jau? Momentuz ez, ziren eta eh, badauka epe bat, egin. Eh, Eben e, e, bizo joko zigora duzularik, baduzu epe bat nuen ezin duzun e, eskatu balintzapekoa eta horreilekan hor baitan dago. Beraz epe emotzean ez da, da erabilgarria izaten ar. Ez du entzen e, gerora, e, kontestu hori e, kontutan hartu izana daikortea, garantzia handia izango izan dula. Baina demora ugera duan eindean e, argumenturek indar hartzen du norez. H, Maritsu Pauloz basurko abokatua, Milker Euskal erratetan gurekin egoteagatik.